двох концентричних кіл. Вузький кінець кімнати закруглявся всередину, ширший кінець – назовні. В останньому було одне – загратоване вікно. Жодних дверей чи інших отворів не було видно в жодній зі стін, які були покриті тією ж срібною тканиною, яку я помітив на стінах і стелях палацу Джеда. Поруч зі мною лежав Нур-Ан, очевидно, ще під впливом опіату, який нам підмішали у вино». Я знову озирнувся по кімнаті. Я підвівся і підійшов до вікна. Далеко внизу я побачив дахи міста. Очевидно, нас ув'язнили у високій вежі, що піднімалася з центру Палацу Джеда. Але як нас занесли до кімнати? Звичайно, на через вікно, яке мало бути на висоті щонайменше 200 футів над містом. Поки я роздумував над цією, здавалося б, нерозв'язною проблемою, Нур-Ан отямився. Спочатку він не говорив. Він просто лежав і дивився на мене з сумною посмішкою на вустах. «Ну?» – запитав я. Нур-Ан похитав головою. «Ми ще живі», – похмуро сказав він, «але це, мабуть, найкраще, що можна сказати». «Ми в палаці маньяка, Нур-Ан», – сказав я. «У мене немає сумнівів щодо цього». Тут усі живуть у постійному страху перед Гроном, і, судячи з того, що я бачив сьогодні, у них є підстави відчувати жах. Проте я вважаю, що ми бачили мало або взагалі нічого, сказав нур -Ан. Я бачив достатньо, відповів я. Ті дівчата були такі красиві, сказав він після хвилини мовчання. Я не міг повірити, що така краса і така підступність можуть існувати разом. «Можливо, вони були несвідомими інструментами жорстокого господаря», – припустив я. «Я завжди хотів би так думати», – сказав він. «День згасав, і настала ніч. Ніхто не наближався до нас, але тим часом я дещо виявив. Випадково спершився на стіну у виському кінці нашої кімнати, я відчув, що вона дуже тепла, навіть гаряча». Із цього я зробив висновок, що димохід, з якого ми бачили дим, піднімається через центр вежі, і стіна димоходу утворює задню стіну нашої квартири. Це було відкриття, але на той момент воно нічого для нас не означало. У нашій квартирі не було світла, і, оскільки лише клурос був у небесах, і він на протилежному боці вежі, наша в'язниця була майже в повній темряві. Ми сиділи в похмурому спогляданні нашого скрутного становища, кожен занурений у власні нещасні думки, коли я почув кроки, що очевидно наближалися знизу. Вони наближалися все ближче і ближче, поки нарешті не зупинилися в сусідній квартирі, здавалося б, у тій, що поруч із нашою. Мить по тому почувся шкрябаючий звук, і внизу однієї з бічних стін з'явилася смужка світла». Вона продовжувала збільшуватися в ширині, поки я нарешті не зрозумів, що вся перегородка піднімається. У отворі ми спочатку побачили сандалі на ногах воїнів, і, нарешті, мало-помалу, відкрилися їхні тіла повністю – двоє міцних, кремезних чоловіків, важко озброєних. Вони несли кайдани, і ними зафіксували наші зап'ястя за спинами. Вони не говорили, але жестом один з них наказав нам слідувати за ним, і, коли ми виходили з кімнати, другий воїн став позаду нас. Мовчки ми увійшли на крутий, спіральний пандус, яким ми спустилися до головної частини палацу. Але наші супроводжуючі вели нас ще нижче, поки я не зрозумів, що ми повинні бути в ямах під палацом. Ями? Всередині я здригнувся. Я набагато більше віддавав перевагу вежі, бо завжди мав вроджений жах перед ямами. Можливо, вони будуть зовсім темними і, безсумнівно, переповнені щурами та ящірками. Рампа закінчувалася в чудово декорованій квартирі, в якій зібралася майже та ж сама компанія чоловіків і жінок, що брала участь у бенкеті з нами раніше того дня. Тут також був грон на троні. Цього разу він не посміхнувся, коли ми увійшли до кімнати. Здавалося, він не помічав нашої присутності. Він сидів, схилившись вперед, його очі були прикуті до чогось в дальньому кінці кімнати, над чим нависла смертельна тиша, яку раптово розірвав пронизливий крик муки. Крик був лише прелюдією до серії подібних криків агонії. Я швидко подивився вбік, звідки долинають крики, в бік, куди був прикутий погляд Грона. Я побачив оголену жінку, прикуту ланцюгами до решітки перед палаючим вогнем. Очевидно, її щойно поставили туди, коли я увійшов до кімнати, і саме її перший пронизливий крик агонії привернув мою увагу. Решітка була встановлена на колесах, щоб її можна було відсувати на будь-яку відстань від вогню за вибором мучителя або повністю перевертати, підставляючи інший бік жертви під полум'я». Коли мій погляд повернувся до глядачів, я побачив, що більшість дівчат сиділи, дивлячись прямо перед собою. Їхні очі були прикуті з жахом до жахливої сцени. Я не вірю, що їм це подобалося. Я знаю, що ні. Вони були так само несвідомими жертвами жорстоких примх хворобливого розуму Грона. Але, як і бідна істота на решітці, вони були безпорадні». Окрім самих тортур, найбільш диявольською вигадкою розуму, який керував ними, було повне мовчання, нав'язане всім глядачам, на тлі якого крики та стогони закатованої жертви очевидно досягали найвищої ефективності на збожеволілий розум Джеда. Видовище було огидним, я відвернув очі. Згодом один із воїнів, які привели нас, торкнувся мого плеча і жестом показав мені йти за ним». Він повів нас з цих апартаментів до інших, і там ми стали свідками сцени незрівнянно жахливішою, ніж смаження людської жертви. Я не можу її описати, мені боляче навіть думати про це. Задовго до того, як ми дісталися до тих жахливих апартаментів, ми почули крики і прокльони їхніх мешканців. У повній тиші наш охоронець провів нас всередину». Це була кімната жахів, в якій джет Гасти створював ненормальні деформації для свого жорстокого танцю калік. Все ще в тиші нас вивели з цього жахливого місця, і тепер наш гід провів нас вгору до розкішно обставлених апартаментів. На диванах лежали дві з тих прекрасних дівчат, які вітали нас у Гасті. Вперше з тих пір, як ми покинули нашу кімнату у вежі, один із нашого ескорту порушив мовчання. «Вони все пояснять», – сказав він, вказуючи на дівчат. «Не намагайтеся втекти. З цієї кімнати є лише один вихід. Ми будемо чекати зовні». Потім він зняв з нас кайдани і зі своїм супутником покинув апартаменти, зачинивши за собою двері. Однією з мешканок кімнати була та сама дівчина, яка сиділа праворуч від мене під час бенкету. Я вважав її дуже люб'язною та інтелектуальною і тепер звернувся до неї. «Що це все означає?» – запитав я. «Чому нас зробили в'язнями? Чому нас сюди привезли?» Вона поманила мене підійти до дивану, на якому вона лежала, і коли я наблизився, вона жестом запропонувала мені сісти поруч з нею. «Те, що ви бачили сьогодні ввечері, – сказала вона, – представляє три долі, які чекають на вас. Грон поклав на вас око і дає вам вибір. Я ще не зовсім розумію», – сказав я. «Ви бачили жертву перед грилем?» – запитала вона. «Так», – відповів я. Ви хотіли б зазнати такої долі? Навряд чи. Ви бачили нещасних, яких згинали і ламали для танцю калік? Так, відповів я. А тепер ви бачите цю розкішну кімнату і мене. Що б ви обрали? Не можу повірити, відповів я, що остаточна альтернатива не має жодних умов, які могли б зробити її менш привабливою, ніж вона здається зараз, бо інакше не могло б бути жодного можливого питання щодо того, що я виберу». «Ти маєш рацію», – сказала вона. «Умови є». «Які вони?» – запитав я. «Ти станеш офіцером у палаці Джеда, і як такий проводитимеш тортури, подібні до тих, які ти бачив у ямах палацу. Ти будеш керуватися будь-якою примхою, яка може охопити твого господаря». «Я випростався на весь зріст. Я обираю вогонь», – сказав я. «Я знала, що ти так зробиш», – сумно сказала вона. «І все ж сподівалася, що ти можеш не зробити цього». «Це не через тебе», – швидко сказав я. «Це інші умови, які жоден чоловік чести не мів би прийняти». «Я знаю», – сказала вона. «І якби ти їх прийняв, я б зрештою зневажала тебе, як зневажаю інших». «Ти нещасна тут?» – запитав я. «Звичайно», – сказала вона. «Хто, крім маніяка, може бути щасливим у цьому жахливому місті? У місті, можливо, 600 людей, і немає жодного, хто знає щастя». «Сотня з нас складає двір джеда, інші – раби. Власне кажучи, ми всі раби, підвладні кожній божевільній примсі чи капризу маніяка, який є нашим господарем». «І немає порятунку? – запитав я. – Жодного». «Я втечу! – сказав я. – Як? – Через вогонь! – відповів я. – Вона здригнулася». «Я не знаю, чому я так сильно хвилююся», – сказала вона, – «хіба що ти мені сподобався з першого погляду. Навіть коли я допомагала заманити тебе в місто для людського павука гасти, я хотіла попередити тебе, щоб ти не входив, але я боялася, так само, як я боюся померти. Я хотіла б мати твою мужність, щоб втекти через вогонь». Я повернувся до Нур-Ана, який слухав нашу розмову. «Ви прийняли рішення?» – запитав я. «Звичайно», – сказав він, – «для людини чести може бути лише одне рішення». «Добре», – вигукнув я, – а потім повернувся до дівчини. «Ти повідомиш Грона про наше рішення?» – спитав я. «Зачекай», – сказала вона, – «попроси час, щоб обміркувати це. Я знаю, що це нічого не змінить зрештою, але все ж. О, навіть зараз в мені є зерно надії, яке навіть цілковита безнадія не може знищити». «Ти маєш рацію», – сказав я. «Надія є завжди. Нехай він думає, що ти наполовину переконала нас прийняти розкішне і безтурботне життя, яке він запропонував як альтернативу смерті чи тортурам, і що якщо тобі дадуть трохи більше часу, ти можеш досягти успіху. Тим часом ми, можливо, зможемо розробити якийсь план втечі». «Ніколи», – сказала вона. «Дев'ята. фортакс з джами». Повернувшись до нашої кімнати в димохідній вежі, ми з Нур-Ан обговорювали кожен божевільний план втечі, який приходив нам в голову. З якоїсь причини наші кайдани не були замінені, що давало нам принаймні стільки свободи дій, скільки дозволяла наша кімната. І можете бути впевнені, що ми скористалися цим повною мірою, ретельно оглядаючи кожен квадратний дюйм підлоги та стін настільки високо, наскільки могли дотягнутися». Але наші спільні зусилля не виявили жодних засобів для підняття перегородки, яка закривала єдиний шлях втечі з нашої в'язниці, за винятком вікна, яке хоч і було щільно загратоване і знаходилося приблизно за 200 футів над землею, аж ніяк не було виключене з наших планів. Важкі вертикальні грати, які захищали вікно, витримали наші спільні зусилля, коли ми намагалися їх зігнути, хоча Нур-ан сильна людина, а мене завжди хвалили за незвичайний розвиток мускулатури. Грати були встановлені занадто близько одна до одної, щоб наші тіла могли пройти крізь них, але видалення однієї з них залишило б отвір достатнього розміру, але для чого? Можливо, в голові Нура Ана було те саме, що й у моїй, що коли надія зникне і єдиною альтернативою залишиться вогонь у печі, ми могли б принаймні обдурити Грона, якщо зможемо кинутися з цього високопідвішеного вікна на землю далеко внизу. Але яку б мету кожен з нас не мав, він тримав її при собі. І коли я почав колупати розчин біля основи однієї з град зубцем пряжки з моєї упряжі, Нур-Ан не ставив жодних питань, а так само взявся за розчин у верхній частині тієї ж грати. «Ми працювали мовчки і з невеликим страхом бути виявленими, оскільки ніхто не заходив до нашої в'язниці з тих пір, як нас там ув'язнили. Раз на день перегородку піднімали на кілька дюймів і нам під нею просовували їжу, але ми не бачили людину, яка її приносила, і ніхто не спілкувався з нами з того часу, як охоронці відвели нас до палацу тієї першої ночі, аж до моменту, коли нам нарешті вдалося послабити грату, щоб її можна було легко вийняти зі свого місця». Я ніколи не забуду, з яким нетерпінням ми чекали настання ночі, щоб зняти засув і дослідити навколишню поверхню вежі. Бо мені спало на думку, що вона може запропонувати спосіб спуститися на землю, або, скоріше, на дах будівлі, на якій вона стояла, звідки ми могли б сподіватися непомітно дістатися до вершини міської стіни. Враховуючи цю можливість, я вже планував розірвати смуги тканини, що покривали наші стіни, щоб зробити мотузку, якою ми могли б спуститися на землю, за міською стіною з наближенням ночі я почав усвідомлювати, як високо я покладав свої надії на цю ідею. Здавалося, що все вже зроблено, особливо коли я максимально використав можливості мотузки, зокрема, зробив її достатньої довжини, щоб дістати від нашого вікна до низу вежі. Таким чином, усі перешкоди було подолано. Саме тоді, на заході сонця, я пояснив свій план Нуру Ану. Чудово, вигукнув він. Давайте негайно почнемо робити нашу мотузку. Ми знаємо, наскільки міцна ця тканина і що тонка її нитка витримає нашу вагу. На одній стіні її достатньо, щоб зробити всю необхідну мотузку. Здавалося, що успіх майже гарантований, коли ми почали знімати тканину з однієї з найбільших стін, але тут ми зіткнулися з першою перешкодою. Тканина була прикріплена зверху і знизу великими цвяхами, з широкими головками, розташованими близько однієї один до одного, які витримували всі наші спроби її відірвати. Тонка і легка ця чудова тканина здавалася абсолютно незнищеною, і ми були майже виснажені нашими зусиллями, коли нарешті змушені були визнати поразку. «Швидка барсумська ніч настала, і тепер ми могли б з відносною безпекою зняти засув з вікна і вперше провести розвідку за межами обмежених меж нашої камери. Але надія тепер була низькою в наших грудях, і з невеликим очікуванням заохоченням я підтягнувся до підвіконня і висунув голову та плечі через отвір». Внизу переді мною лежало похмуре, темне місто. Його чорноту полегшували лише кілька тьмяних вогнів, більшість з яких слабо світили з вікон палацу. Я провів долонею по поверхні вежі, що лежала в межах досяжності руки, і знову моє серце стиснулося. Гладка, майже скляна вулканічна порода, красиво оброблена і покладена, не давала ні найменшої опори для рук. Дійсно, комасі було б важко втриматися на її відполірованій поверхні. «Це зовсім безнадійно», – сказав я, втягуючи голову назад у кімнату. «Вежа гладка, як жіночі груди». «Що зверху?» – спитав нур -Ан. Знову я висунувся, цього разу дивлячись вгору. Прямо наді мною були карнизи вежі, наша камера була на найвищому рівні споруди. Щось спонукало мене досвідити в тому напрямку, можливо, божевільне бажання, породжене вічаєм. «Тримай мене за щеколотки, Нур-Ане», – сказав я, – «і в ім'я твого першого предка тримай віцно». Вчепившись за два зрешти прутів, я піднявся в стояче положення на підвіконні, а Нур-Ан вчепився в мої щеколотки». Я ледве міг дотягнутися до верхівки карнизу витягнутими пальцями. Знову опустившись на підвіконня, я прошепотів Нуру Ану. «Я спробую дістатися до даху вежі», – вигукнув я. «Навіщо?» – спитав він. Я засміявся. «Я не знаю», – зізнався я, – «але щось у моїй внутрішній свідомості, здається, наполегливо спонукає мене вперед». «Якщо ти впадеш, – сказав він, – ти врятуєшся від вогню, і я біду за тобою. Щасти тобі, мій друже з Гастору!» Знову я підвівся на підвіконні і потягнувся вгору, поки мої пальці не зігнулися над краєм високого даху. Повільно я підтягнувся вгору, внизу за двісті футів лежав дах палацу і смерть. Я дуже сильний, тільки дуже сильна людина могла сподіватися на успіх, бо в мене був у кращому випадку лише ненадійний захват за плаский. Дах наді мною були пласким, але нарешті мені вдалося перекинути лікоть, і потім я повільно перетягнув тіло через край, поки нарешті не лежав, задихаючись на базальтовій плиті, що вінчала струнку вежу». Відпочивши кілька хвилин, я підвівся на ноги. Божевільна прасна Турія мчала по безхмарному небу. Клурос, її холодний чоловік, робив своє відчужене коло у чудовій ізоляції. Внизу лежала долина Хогр, якась зачарована казкова країна стародавніх переказів. Наді мною насувалася похмура скеля, що обмежувала цей світ божевільного. Раптовий порив гарячого повітря вдарив мені в обличчя, нагадуючи, що далеко внизу, в ямах Гасти, відбувається оргія тортур. Слабий крик піднявся з чорної пащі димоходу позаду мене. Я здригнувся, але моя увага була зосереджена на зяючому отворі, і я наблизився до нього. Майже нестерпні хвилі тепла піднімалися з гирла димоходу. Диму було мало, настільки досконалим було згоряння, але те, що було, виривалося в повітря з шаленою швидкістю. Здавалося, що якби я кинувся на нього, то мене б підняло далеко вгору. Саме тоді зародилася думка, божевільна, неможлива ідея, здавалося, але вона чіплялася за мене, коли я обережно опустився за зовнішній край вежі і нарешті повернувся до більшої безпеки своєї камери. Я вже збирався пояснити Нур-ану свій шалений план, коли мене перервали звуки з суміжної камери, і миттю перегородка почала підніматися. Я подумав, що нам знову приносять їжу, але перегородка піднялася вище, ніж було потрібно для передачі посуду з їжею під нею, і за мить ми побачили ще та ноги жінки під основою стіни, що піднімалася. Потім дівчина нахилилася і зайшла до нашої камери. У світлі сусідньої кімнати я впізнав її, ту, яку Грон обрав, щоб заманити мене до своєї волі. Її звали Шару. нур Ан швидко поставив грати на вікно, і коли дівчина зайшла, нічого не вказувало на те, що щось не так, або що хтось із нас нещодавно був за межами нашої камери». Перегородка залишилася напівпіднятою, дозволяючи світло проникати в приніщення, і дівчина, дивлячись на мене, мабуть, помітила, що мій погляд блукає до сусідньої кімнати. «Не плекайте надій», сказала вона з жалісною усмішкою, «там чекають охоронці на рівні нижче». «Чому ти тут, Шару?» запитав я. «Грон послав мене», відповіла вона, «він нетерпляче чекає на твоє рішення». Я швидко подумав. Наша єдина надія полягала в співчутті цієї дівчини, чиє ставлення в минулому принаймні демонструвало її прихильність. "Якби ми мали кінжал і голку", сказав я тихим шепотом, "ми могли б дати Грону його відповідь вранці післязавтра. Яку причину я можу йому назвати для цієї подальшої затримки?" запитала вона після хвилини роздумів. «Скажи йому, – сказав Нур-Ан, – що ми спілкуємося з нашими предками і що від їхньої поради залежатиме наше рішення». Шару посміхнулася. Вона витягла кинжал з піхов на боці і поклала його на підлогу, а з кишенькової сумки, прикріпленої до її збруї, дістала голку, яку поклала поряд з кинжалом. «Я переконаю, Грона, що краще почекати», – сказала вона. «Моє серце сподівалося, Гадроне з Гастору, що ти вирішиш залишитися зі мною, але я рада, що не помилилася у своїй оцінці твого характеру. Ти помреш, мій воїне, але принаймні ти помреш так, як і личить хороброму чоловікові і незаплямованим. Прощавай!» «Я дивлюся на тебе живого востання, але доки я не зберуся до своїх предків, твій образ залишиться у моєму серці як святиня». Вона зникла, перегородка опустилася, і ми знову залишилися в напівтемряві місячної ночі, але тепер у нас було дві речі, яких я найбільше бажав – кинжал і голка. «Навіщо вони?» – запитав Нур-Ан, коли я підбирав обидва предмети з підлоги. «Побачиш», – відповів я, і одразу ж взявся вирізати тканину зі стін нашої камери, а потім, стоячи на плечах Нура Ана, я зняв і ту, що покривала стелю. Я працював швидко, бо знав, що у нас мало часу, щоб виконати те, що я задумав. Це був божевільний задум, але все ж таки в межах здійсненості. Працюючи в темряві більше на дотик, ніж на зір, я, мабуть, був натхнений якоюсь вищою силою, щоб з будь-яким ступенем досконалості виконати завдання, яке я перед собою поставив. Решту тієї ночі і весь наступний день Нур-Ан і я працювали без відпочинку, поки не змайстрували величезний мішок з тканини, яка покривала стіни і стелю нашої камери, а з залишків ми зробили довгі мотузки, і коли знову настала ніч, наше завдання було завершено. «Нехай нам пощастить», – сказав я. Цей задум гідний божевільного мозку з самого грона, сказав Нур Ан, але в ньому є потенціал для успіху. «Ніч настала», – сказав я, – «нам не потрібно більше зволікати. В одному, однак, ми можемо бути впевнені. Чи то ми досягнемо успіху, чи зазнаємо невдачі, ми врятуємося від вогню. І в будь-якому випадку, нехай наші предки дивляться з любов'ю і співчуттям на шару, чия дружба зробила можливою нашу спробу». «Чи я любов?» – виправив нур Ан. Я знову здійснив небезпечний підйом на дах, взявши з собою одну з наших нововиготовлених мотузок. Потім з вершини я спустив її до Нура Ана, який прикріпив до неї великий мішок. Після чого я обережно підтягнув плоди нашої праці на дах поруч із собою. Він був легкий, як пір'їнка, але міцніший за добре вичинену шкіру Зітідара. Далі я спустив мотузку і допоміг Нуру Ану піднятися до мене, але не раніше, ніж він поставив на місце брус, який ми зняли з вікна. До дна нашого мішка, який був відкритий, було прикріплено безліч довгих шнурів, що закінчувалися петлями. Через ці петлі ми протягнули найдовшу мотузку, яку ми зробили, мотузку таку довгу, що вона повністю охоплювала окружність вежі, коли ми спустили її нижче». Ми закріпили її там, але сковзним вузлом, який можна було миттєво розв'язати одним ривком. Далі ми просунули петлі на кінцях мотузок, прикріплених до дна мішка, вздовж шнура, який охоплював вежу нижче карнизів, доки не розташували отвір мішка прямо над гирлом димоходу, що веде вниз до печі смерті в печах гасти. Стоячи по обидва боки димоходу, Нур-Ан і я підняли мішок, доки він не почав наповнюватися гарячим повітрям, що виривалося з димаря. Незабаром він достатньо надувся, щоб залишатися у вертикальному положенні, після чого, залишивши Нур-Ан його притримувати, я перемістив петлі, доки вони не опинилися на рівні відстані одна від одної, таким чином закріпивши мішок прямо над центром димоходу. Потім я пропустив іншу мотузку вільно через петлі, а закріпив її кінці разом. І до протилежних боків цієї мотузки Нур, Ан і я прикріпили абордажні гаки, які є частиною спорядження кожного барсуміанського воїна, основним призначенням яких є спускати абордажні групи з палуби одного корабля на палубу іншого, що знаходиться безпосередньо під ним, але які на практиці використовуються незліченними способами та в багатьох надзвичайних ситуаціях. Потім ми чекали. Нур-Ан готовий розв'язати вузол, який тримав мотузку навколо вежі під карнизами, а я з протилежного боку з гострим кинжалом шару готовий перерізати мотузку на моєму боці. Я бачив, як великий мішок, який ми зробили, наповнювався гарячим повітрям. Спочатку, слабо надутий, він хитався і розгойдувався, але незабаром, з роздутими боками, він рвався вгору. Його тканина натягнулася так сильно, що я подумав, що вона повинна лопнути. Він смикав і тягнув свої стримуючи мотузки, і все ж я чекав у долині Гогр вітру майже не було, що значно полегшило здійснення нашої необдуманої авентури. Великий мішок, майже такий же великий, як кімната, в якій ми були ув'язнені, випинався над нами. Він напружував свої розтяжки в нетерпінні злетіти, аж я дивувався, що вони тримаються. І тоді я дав команду. Одночасно Нур-Ан розв'язав свій вузол, а я перерізав мотузку з протилежного боку. Звільнений великий мішок підскочив вгору, різко потягнувши нас за собою. Він злетів з дивовижною швидкістю, поки долина Гогер не стала лише маленькою западиною на поверхні великого світу, що лежав під нами. Згодом нас підхопив вітер, і, можете бути певні, ми подякували нашим предкам, коли зрозуміли, що нарешті віддаляємося від жорстокого міста Гаста». Вітер посилився і швидко дув у північно-східному напрямку, але нам було байдуже, куди він нас понесе, аби тільки подалі від річки Сіль і Долини Гогр. Пролетівши над кратером стародавнього вулкану, який утворив ложе долини, де розташовувалося похмуре місто Гаста, ми побачили внизу у місячному сяйві сувору вулканічну місцевість, яка являла собою дивний і вражаючий вигляд нереальності. Глибокі прірви та купи базальту, здавалося, являли собою нездоланною перешкоду, що може пояснити, чому в цьому віддаленому та безлюдному куточку Барсуму долина Гогер не була відкрита протягом незліченних віків. Вітер посилився. Пливучи на великій висоті, нас несло зі значною швидкістю, але я бачив, що ми дуже повільно падаємо, оскільки гаряче повітря всередині нашого мішка охолоджувалося. Як довго він нас протримає, я не міг вгадати, але я сподівався, що він пронесе нас принаймні повз непривітну місцевість під нами. З настанням світанку ми пливли лише за кілька сотень футів над землею. Вулканічна місцевість залишилася далеко позаду, і, наскільки ми могли бачити, простягалися чудові, хвилясті пагорби, рідко засаджені посухостійким скейлом, на якому, як кажуть, було збудовано цивілізацію Барсуму. Коли ми досягли невисокого пагорба, переваливши через нього ледь на 50 софадів, ми побачили внизу будівлю, що виблискувала білизною. Як і всі міста та окремі споруди Барсума, вона була оточена високою стіною але в інших аспектах суттєво відрізнялася від звичайного барсумського типу архітектури. Споруда, яка складалася з кількох будівель, не була увінчена звичайними вежами, куполами та мінаретами, що позначають усі барсумські міста і які лише в останні часи поступово поступаються місцем плоским посадковим майданчикам повітряного світу. Структура під нами складалася з кількох будівель з плоскими дахами різної висоти, жодна з яких, однак, не піднімалася вище чотирьох рівнів. Між будівлями та зовнішніми стінами, а також у кількох відкритих дворах між будівлями, був великий вибір дерев і кущів з багряним дерном і доглянутими доріжками. Це було, насправді, вражаюче і красиве видовище, але, оскільки нас нещодавно заманили майже до загибелі красоти гору та привабливі спокуси її вродливих жінок, ми не мали наміру знову бути обманутими зовнішнім виглядом. Ми попливемо над палацом чарів і ризикнемо у відкритій місцевості за ним. Але доля вирішила інакше. Вітер стих, ми швидко падали. Внизу ми побачили людей у саду-будівлі, і одночасно, коли вони виявили нас, стало очевидно, що вони сповнені переляку. Вони швидко поспішили до найближчих входів, і жодної живої душі не було видно, коли ми нарешті зупинилися на даху однієї з найвищих секцій споруди. Коли ми виплуталися з петель, у яких сиділи, великий мішок, звільнений від нашої ваги, швидко піднявся в повітря на невелику відстань, повністю перекинувся і впав на землю одразу за зовнішньою стіною. Він добре нам послужив, і тепер здавалося, що це жива істота, яка віддала своє життя заради нашого порятунку. Втім, на сентиментальні жалі в нас було обмаль часу, бо майже одразу в невеликому отворі в даху, на якому ми стояли, з'явилася голова. За головою вилізло й тіло чоловіка, чия збруя була настільки мізерною, що він здавався майже голим. То був старий чоловік з гарно сформованою головою, вкритою відким сивим волоссям. Очевидна фізична старість на барсумі трапляється настільки рідко, що завжди привертає миттєву увагу. У природному плині життя ми часто живемо до тисячі років, але протягом цього тривалого періоду наша зовнішність змінюється дуже мало. Щоправда, більшість із нас гине насильницькою смертю задовго до досягнення старости, але є й такі, хто переживає відведений термін життя, а є й ті, хто не надто дбає про себе, і ці небагато становлять фізично старих серед нас. Очевидно, таким був і старий чоловічок, що постав перед нами». Побачивши його, Нур Ан вигукнув від приємного здивування. Фортак, вигукнув він. Гей го! пробурмотів старий високим фальсетом. Хто зійшов з високих небес, що знає старого Фор Атака? Це я, Нур Ан, вигукнув мій друг. Гей го, вигукнув Фортак. Нур Ан один із улюбленців Тула Акстара. Яким ти колись був, Фортак? «Але не зараз, не зараз!» майже закричав старий. «Тиран вичавив мене як соковитий фрукт, а потім викинув порожню шкірку. Гейго! Він думав, що вона порожня, але я щодня молюся всім своїм предкам, щоб він дожив до того, щоб дізнатися, що він помилявся». Я можу сказати це тобі з безпекою Нуране, бо ти в моїй владі, і я обіцяю тобі, що ти ніколи не доживеш до того, щоб донести звістку про моє місцезнаходження до Тула Акстара. Не бійся, Фортак, сказав Нуран. Я теж постраждав від підлості Джедака Джахару. Тобі дозволили мирно покинути столицю, але все моє майно було конфісковано, а мене засуджено до смерті. «Гейго! Тоді ти теж його ненавидиш!» – вигукнув старий. «Ненависть – слабке слово, щоб описати моє ставлення до Тула Акстара», – відповів мій друг. «Все добре», – сказав Фортак. «Коли я побачив, як ти спускаєшся з небес, я подумав, що мої предки послали тебе, щоб допомогти мені, і тепер я знаю, що це справді так. Чи це ще один воїн з Джахару?» – додав він, киваючи своєю старою головою в мій бік. «Ні, Фортак», – відповів Нур'ан, – «це Адрон з Гастору, шляхетний з Гелією, але йому теж заподіяв зло Джагар». «Чудово», – вигукнув старий, – «тепер нас троє. Досі в мене були лише раби та жінки, які допомагали мені. Але тепер із двома навченими воїнами, молодими та сильними, мета мого тріумфу здається майже в межах досяжності». Поки двоє чоловіки розмовляли, я згадав ту частину історії, яку Нур Ан розповів мені в ямах Тянату, яка стосувалася Форатака, та його винаходу гвинтівки, яка випромінювала руйнівні промені, які виявилися смертельно небезпечними проти патрульного катера над гелієм у ніч викрадення Саноми Тори. Дивно справді, доля привела мене до палацу людини, яка володіла секретом, що міг би так багато означати для Гелію і для всього Барсуму. Дивним теж і хитрим був шлях, яким доля привела мене, але я знав, що мої предки направляють мене, і що все мало бути влаштовано до якогось доброго кінця. Коли Фор так почув лише частину нашої історії, він наполіг на тому, що ми, мабуть, обидва втомлені та голодні, і як добрий господар, яким він виявився, він провів нас у внутрішню частину свого палацу і, покликавши рабів, наказав, щоб нас викупали та нагодували, а потім дозволили відпочити, поки ми не відпочинемо. Ми подякували йому за його доброту та уважність, якою ми були раді скористатися. Наступні дні були як цікавими, так і порисними. Фортак, оточений лише кількома вірними рабами, які пішли за ним у його вигнання, був у захваті від нашої компанії та від допомоги, яку ми могли надати йому в його експерименті, який, як тільки він переконався в нашій вірності, він детально нам пояснив». Він розповів нам історію своїх блукань після того, як покинув Джагар, і про те, як він натрапив на цей давно покинутий замок, чий будівельник і мешканці не залишили жодних записів, окрім своїх кісток. Він розповів нам, що коли він його знайшов, скелети були розкидані по подвір'ю, а в головному вході були складені кістки двох десятків воїнів, які засвідчували люту оборону, яку мешканці вели проти якогось невідомого ворога. А в багатьох верхніх кімнатах він знайшов інші скелети – скелети жінок і дітей. «Я взнажаю», – сказав він, – «що це місце було оточене членами якоїсь дикої орди зелених воїнів, які не залишили жодного живого. Двори та сади заросли бур'янами, а внутрішня частина будівлі була заповнена пилом, але в іншому особливої шкоди не було завдано. Я називаю його Джама, і тут я продовжую справу свого життя». «І це?» – запитав я. «Помста Тула Актару», – сказав старий. Я дав йому дезінтегруючий промінь, я дав йому ізоляційну фарбу, яка захищає його власні кораблі та зброю від нього, і тепер колись я дав йому щось інше, щось, що буде таким же революційним у військовому мистецтві, як і дезінтегруючий промінь, щось, що кине флот Джагара розбитими уламками на землю, щось, що розшукає палац Тула Актара і поховає тирана під його руїнами». Ми недовго пробули в Джамі, як Нур-Ан і я обидва переконалися, що розум Фортака був принаймні трохи потьмарений через тривале роздумування над кривдами, завданими йому Тулом Актаром. Хоча він від природи був доброзичливим, його переслідувало маніакальне бажання помститися тирану, не зважаючи на наслідки для себе та інших. У цьому єдиному питанні він був поза впливом розуму і, задоволившись тим, що Нур, Ан і я є потенційними факторами успішного здійснення його задуму, він приходив у шалену лють щоразу, коли я заводив розмову про наш від'їзд. Мене дратувало примусове зволікання, адже я прагнув якнайшвидше дістатися Джагару і врятувати Санону Тору, але Фортак був непохитний, він не дозволяв мені їхати, і абсолютна відданість його рабів дозволяла йому нав'язувати свою волю». У нашій присутності він пояснив їм, що ми гості, почесні гості, доки ми не намагаємося поїхати без його дозволу. Але якщо вони виявлять нас під час спроби таємно покинути Джаму, вони повинні нас знищити. Нур-Ан і я довго обговорювали це питання. Ми виявили, що між нами і Джахаром лежить чотири тисячі гадів складної і недружньої місцевості. Не маючи корабля і тоатів, мало ймовєно, що ми зможемо дістатися Джахару вчасно, щоб допомогти Саномі Торі, якщо взагалі туди дістанемося. І тому ми вирішили перечекати, переконуючи Фортак в нашій готовності допомогти йому, сподіваючись, що зрештою зможемо заручитися його допомогою і підтримкою. І ми настільки досягли успіху, що незабаром завоювали довіру старого вченого, що почали сподіватися, що він присвятить нас у свої найпотаємніші плани і розкриє природу інструменту руйнування, який він готує для Тула Ахтара. Мушу визнати, що мене в першу чергу цікавив його винахід, тому що для того, щоб використати його проти Тул Ахтара, він мусить... Знайти якийсь спосіб транспортувати його до Джахару, і в цьому я побачив можливість дістатися до столиці тирана самостійно. Ми були в Джамі близько 10 днів, протягом яких Пхор Так виявляв ознаки надзвичайної нервозності та дратівливості». Він тримав нас з собою практично весь час, коли не був зачинений у найпотаємніших куточках своєї таємної лабораторії. Під час вечірньої трапези на десятий день Пхортак здавався ще більш засмученим, ніж будь-коли. Розмовляючи, як завжди, нескінченно про свою ненависть до Тул Ахтара, його обличчя набуло виразу маніакальної люті. «Але я безпорадний», – майже закричав він нарешті. «Я безпорадний, тому що немає нікого, кому я міг би довірити свій секрет, хто також має мужність та інтелект, щоб здійснити мій план». «Я занадто старий, занадто слабкий, щоб перенести ті труднощі, які нічого не значать для таких молодих людей, як ви, але які необхідно пережити, якщо я маю виконати свою долю як рятівник Джахару. Якби я міг вам довіряти! Якби я міг вам довіряти!» «Можливо, ви можете, бхор так!» – запропонував я. Здавалося, слова або мій тон заспокоїли його. «Хейо!» – вигукнув він. «Іноді я майже думаю, що можу». «У нас спільна мета», – сказав я, – «або принаймні різні цілі, які сходяться в одній точці». «Джахар, давайте працювати разом. Ми хочемо дістатися до Джахару. Якщо ви можете нам допомогти, ми допоможемо вам». Він сидів у мовчазній задумі довгомить. «Я зроблю це», – сказав він. «Хейо, я зроблю це сказав він Хео, я зроблю це Ходімо, і, підвившись зі свого стільця, він повів нас до замкнених дверей, що загороджували вхід до його таємної лабораторії. Екс. Літаюча смерть. Лабораторія Форатака займала ціле крило будівлі і складалася з однієї великої кімнати в висоту до 50 футів. Його столи, верстати, інструменти та шафи, розташовані в одному кутку, губилися у великому інтер'єрі. Під стелею, що оточувала кімнату, була одна колія, з якої звисав мініатюрний крейсер, пофарбований у жахливий блакитний колір Джахара. На одному з верстатів лежав циліндричний предмет завдовжки з долоню. Це були єдині помітні особливості лабораторії, окрім її величезної порожнечі. Коли Форт так завів нас всередину, він зачинив за собою двері, і я почув зловісне клацання важкого замка. Було щось гнітюче в натяках ситуації, викликане, можливо, нашим знанням того, що фор так божевільний, і підкреслене моторошною таємницею величезної кімнати. Підвівши нас до верстата, на якому лежав циліндричний предмет, який привернув мою увагу, він обережно, майже пестливо підняв його з місця. Це, сказав він, модель пристрою, який знищить Джахар». У ньому ви бачите концентровану сутність наукових досягнень. На вигляд це лише невеликий металевий циліндр, але всередині нього механізм настільки делікатний і чутливий, як людський мозок, і ви побачите, що він функціонує майже так, ніби анімований розум усередині себе. Але він суто механічний і може бути виготовлений у великих кількостях швидко і за низькою ціною. Перш ніж я поясню це далі, я продемонструю одну фазу його можливостей. Дивіться! Все ще тримаючи циліндр у руці, фор так підійшов до неглибокої шафи біля стіни і, відкривши її, показав складне обладнання з перемикачів, важелів і кнопок. «Тепер спостерігайте за мініатюрним літаком, підвішеним до рейки біля стелі», – наказав він, одночасно закриваючи перемикач. Миттєво літак почав рухатися по рейці зі значною швидкістю. Тоді Фортак натиснув кнопку на верхній частині циліндра, який одразу ж вирвався з його простягнутої долоні, швидко розвернувся в повітрі та помчав прямо до швидкісного літака. Поступово відстань між ними скорочувалася. Циліндр, поступово вигинаючись у лінію польоту літака, тепер слідував прямо за ним. Його загострений ніс був лише за кілька футів від корми мініатюрного корабля. Потім фортак потягнув крихітний важінь на свої щитові, і літак стрибнув вперед з прискореною швидкістю. Миттєво швидкість циліндра збільшилася, і я побачив, що він набирав швидкість набагато швидше, ніж літак. На півдорозі навколо кімнати його ніс вдарився об корму корабля що тікав, з достатньою силою, щоб корабель затримтів від носа до корми. Потім циліндр відпав і плавно поплив до підлоги. Фортак відкрив перемикач, який зупинив літак у польоті, а потім, побігши вперед, зловив циліндр, що спускався у свою руку. Ця модель, пояснив він, повертаючись туди, де ми стояли, сконструйована таким чином, що при контакті з літальним апаратом вона плавно опускається на підлогу, але, як ви, безсумнівно, вже повністю усвідомили, готовий продукт у практичному використанні вибухне при контакті з кораблем. Зверніть увагу на ці крихітні кнопки, якими вона покрита. Коли будь-яка з них торкається об'єкта, модель зупиняється і спускається, тоді як повнорозмірний пристрій, належним чином обладнаний, вибухне, абсолютно руйнуючи все, з чим він контактував. Як вам відомо, кожна речовина у Всесвіті має власну фіксовану частоту коливань. Цей механізм можна налаштувати так, щоб його приваблювала частота коливань будь-якої речовини. Модель, наприклад, приваблює синя захисна фарба, якою покритий літальний апарат. Уявіть собі флот джахарських військових кораблів, що велично рухаються в повітрі в бойовому порядку. З ворожого корабля або з землі на відстані настільки великий, що її не можуть помітити кораблі Джахару. Я випускаю стільки цих пристроїв, скільки кораблів у флоті, даючи кілька миттєвостей на запуск між ними». Перша торпеда мчить до флоту і знищує найближчий корабель. Усі торпеди позаду, вишикувані в лінію, притягуються об'єднаними масами всього синього захисного покриття всього флоту. Перший корабель падає на землю, і хоча вся його фарба, можливо, не була знищена, він не має сили відхилити жодну з наступних торпед, які одна за одною знищують найближчі зрешти кораблів, поки флот не буде повністю стертий з лиця землі. «Я знищив великий флот, не ризикуючи життям жодного чоловіка з мого оточення». «Але ж вони побачать торпеди, що наближаються», – припустив Нур-Ан, «і придумають якийсь захист, навіть вогонь із гармат може зупинити багато з них». «Гейо! Але я про це подумав», – захихотів Пхортак. Він поклав торпеду на верстак і відкрив ще одну шафу. У цій шафі знаходилася низка посудин, деякі щільно закриті, а інші відкриті, демонструючи свій вміст, який здавався фарбами різних кольорів. З багатьох цих посудин стирчали ручки пензлів. Одна така ручка, однак, здавалося, висіла в повітрі за кілька дюймів над однією з полиць, а прямо під нею була частина обідка посудини, яка також, здавалося, ні на чому не трималася. Пхортак підніс свою відкриту долоню прямо під цей плаваючий обідок, і коли він забрав руку з шафи, обідок посудини та частина ручки пензля, що плавала прямо над ним, пішли за ним, зависнувши над його витягнутими пальцями, які були складені так, якби тримали скляну банку, таку, яка зазвичай належала б обідку, який я бачив, що плаває приблизно за дюйм над його пальцями. Підійшовши до верстака, на якому він поклав циліндр, вхор так імітував встановлення банки на нього, і, хоча жодної банки не було видно, окрім плаваючого обідка, я виразно почув звук, який був ідентичний звуку, який би видало дно скляної банки, торкаючись верстака. Можу запевнити вас, що я був дуже здивований, але ще більше – подіями, що відбулися відразу після цього. В хор так схопив ручку пензлика і провів нею в кількох дюймах над металевою торпедою. Миттєво частина торпеди шириною близько дюйма і довжиною 3-4 дюйми зникла. Він проводив знову і знову, поки нарешті вся поверхня торпеди не зникла. Там, де вона лежала, на лавці було порожньо. Вхортак повернув ручку пензлика в її плаваюче положення трохи вище плаваючого краю банки, а потім повернувся до нас з виразом дитячої гордості на обличчі, ніби кажучи «Ну, що ви про це думаєте? Хіба я не чудовий?» І я, безумовно, був змушений визнати, що це чудово, і що я абсолютно збентежений і здивований тим, що побачив. «Ось, Нур-Ан», – вигукнув вхортак, – «відповідь на твою критику літаючої смерті». «Я не розумію», – сказав Нур-Ан із здивованим виразом обличчя. «Гей-о», – вигукнув Хортак, – «хіба ти не бачив, як я зробив пристрій невидимим?» «Але ж він зник», – сказав Нур-Ан. Хортак засміявся своїм високим куткодакаючим сміхом. «Він все ще там», – сказав він, – «але ти не можеш його побачити». Ось, і він взяв руку Нура-Ана і направив її до місця, де був пристрій. Я бачив, як пальці Нура Ана, очевидно, обмацюють поверхню чогось за кілька дюймів над верхівкою столу. «Клянуся моїм першим предком, він все ще там!» – вигукнув він. «Це чудово!» – вигукнув я. «Ти навіть не торкнувся його, ти просто робив рухи над ним ручкою пензлика, і він зник!» «Але я торкнувся його!» – наполягав в Хортак. «Пензлик був там, але ви його не бачили, тому що він був покритий речовиною, яка робить літаючу смерть невидимою. Зверніть увагу на цю прозору скляну посудину, в якій я зберігаю склад невидимості, і все, що ви можете бачити від неї, це ту частину обідка, яка випадково не була покрита складом». «Чудово!» – вигукнув я. «Навіть зараз, хоча я бачив це на власні очі, мені важко збагнути можливість такого дива». «Це не диво», – відповів Вхортак, – «це лише застосування науки» ових принципів, добре відомих мені протягом сотень років. Ніщо не рухається по прямій. Світло, зір, електромагнітні сили рухаються по кривих лініях. Речовина невидимості просто викривляє відбите світло, яке, потрапляючи в наші очі та впливаючи на наші зорові нерви, призводить до явища, яке ми називаємо зором, так, що вони проходять навколо будь-якого об'єкту, покритого цією речовиною.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 Коли я вперше почав наносити речовину на летячу смерть, ваша лінія зору відхилялася навколо невеликих, вкритих нею ділянок. Але коли я покрив всю поверхню торпеди, крива вашого зору пройшла повністю навколо неї з обох боків, так що ви могли чітко бачити лавку, на якій вона лежала, так само, якби цього пристрою там не було. Я був вражений очевидною простотою поясненням, і природно, будучи солдатом, я побачив величезну перевагу, яку володіння цими двома науковими секретами дасть нації, яка їх контролює. Заради безпеки, так, заради самого існування гелію, я повинен заволодіти ними, і якщо це неможливо, тоді так має бути знищений, перш ніж секрет цієї пекельної сили буде передано будь-якій іншій нації. Заради безпеки? Так, заради самого існування Гелію я повинен заволодіти ними. І якщо це неможливо, тоді Фор Так має бути знищений. Перш ніж секрет цієї пекельної сили буде передано якій іншій нації. Можливо, я зможу так увійти в довіру до старого Фора Така, щоб переконати його передати ці секрети Гелію в обмін на допомогу Гелію в справі здійснення його помсти над Тулом Акстаром. «Фортак», – сказав я, – «ти тримаєш тут у своїх руках два секрети, які в руках доброї та благодійної сили принесли б вічний мир на барсум». «Хей-о», – вигукнув він, – «я не хочу миру, я хочу війни, війни». «Гаразд», – погодився я, усвідомлюючи, що моя пропозиція не відповідала божевільним процесам його збожеволілого мозку». Тож нехай буде війна, і яка країна на Барсумі краще підготовлена до ведення війни, ніж Гелій. Якщо ти хочеш війни, уклади союз з Гелієм. «Мені не потрібен Гелій!» – закричав він. «Мені не потрібно укладати союзи. Я розпочну війну! Я розпочну війну сам!» З невидимою літаючою смертю я можу знищити цілі флоти, цілі міста, цілі нації. Я почну з Джахару. Тул Актар першим відчує вагу моєї нищівної сили. Коли флот Джахару рухне на дахи Джахару, а стіни Джахару впадуть на вуха Тула Актара, тоді я знищу Джанат». Гелій дізнається про мене наступним. Гордий і могутній Гелій затремтить і схилиться до ніг Пхоратака. Я буду джедаком джедаків, правителем світу. Коли він говорив, його голос піднявся до пронизливого крику, і він тремтів у владі шаленства, яке його охопило. Він має бути знищений, не лише заради Гелію, а й заради всього Барсуму. Цей божевільний разум має бути усунутий, якщо я виявлю, що неможливо спрямувати його або умовити до моїх власних цілей. «Однак я вирішив не відмовлятися від жодної жертви, яка могла б сприяти задовільному завершенню цієї дивної пригоди». Я знав, що божевільні розуми іноді бувають непостійними, і я сподівався, що в пориві божевільної примхи Пхор Так може відкрити мені секрет літаючої смерті та сполуки невидимості. Ця надія була його тимчасовою відстрочкою від смерті, її здійснення було б його помилуванням, але я знав, що повинен діяти обережно, що при найменшому натяку на дворушництво підозри Пхора так будуть розбуджені, і що тоді я буду тим, кого звернув. Знищать. Тієї ночі я довго крутився на своїх шовкових простирадлах і хутрі, занепокоєний думками та плануванням. Я відчував, що мушу заволодіти цими секретами, але як? Я знав, що вони існують лише в його мозку, бо він казав мені, що немає ніяких письмових формул, планів чи специфікацій для жодного з них. Якимось чином я мушу виманити їх з нього, і найкращий спосіб почати – це втертися до нього в довіру». Для цього я повинен всіляко сприяти його планам, наскільки це можливо. Безпосередньо перед тим, як заснути, мої думки повернулися до саноми Тори та до термінової місії, яка змусила мене розпочати те, що перетворилося на найдивнішу пригоду в моїй кар'єрі. Я відчув до кори сумління, коли раптом усвідомив, що санома Тора не була найголовнішою в моїх думках, коли я лежав там і будував плани на майбутнє». Але тепер, згадуючи про неї, мені спав на думку план, за допомогою якого я міг би не тільки допомогти їй, але й водночас завоювати прихильність Пхоратака, і, відчувши полегшення, я заснув. Було вже пізно наступного ранку, коли я отримав можливість поговорити зі старим винахідником і одразу ж підняв тему, яка найбільше турбувала мене. «Пхортак», – сказав я, – «тобі заважає незнання умов, що існують у Джахарі, а також розміру та розташування флоту. Нур-Ан і я поїдемо в Джахар для тебе і отримаємо інформацію, яка тобі необхідна для успіху твоїх планів. Таким чином Нур-Ан і я також завдамо удар по Тулу-Акстару і водночас зможемо зайнятися тими питаннями, які вимагають нашої присутності в Джахарі». «Але як ви дістанетеся до Джахару?» – запитав Пхортак. «Чи не могли б ви дозволити нам взяти літак?» – запитав я. «У мене їх немає», – відповів Пхор так. «Я нічого про них не знаю. Вони мене не цікавлять, я навіть не міг би його збудувати». Сказати, що я був здивований і шокований, було б м'яко кажучи. Але якщо раніше в мене були якісь сумніви щодо ненормального розвитку мозку Пхоратака, то вони б зникли з його визнанням, що він нічого не знає про літуни. Бо мені здавалося, що навряд чи знайдеться чоловік, жінка чи дитина в будь-якій з літаючих націй Барсума, хто не міг би сконструювати якийсь літун». Але як без літунів ви сподівалися доставити літаючу смерть в околиці Джахарського флоту? Як ви сподівалися зруйнувати палац Тула-Акстара або перетворити місто Джахар на руїни? Тепер, коли ви і Нур-Ан тут, щоб допомогти мені, я можу змусити своїх рабів працювати під вашим керівництвом і легко випускати 10 торпед на день. Після завершення їх негайно запускатимуть, і зрештою вони знайдуть дорогу до Джахару та флоту. У цьому немає жодних сумнівів, навіть якщо на це піде рік, вони зрештою знайдуть свою здобич». «Якщо ніщо не стане на їхньому шляху», – припустив я, – «але навіть у цьому випадку, яке задоволення ви отримаєте від своєї помсти, якщо не зможете побачити жодної її частини?» «Гео, я думав про це», – відповів Пхор так, – «але не можна мати все». «Ви можете це мати», – сказав я йому. «І як?» – запитав він. «Взявши свої торпеди на борт корабля і полетівши до Джахару», – відповів я. «Ні», – вперто вигукнув він, – «я зроблю це по-своєму. Яке ви маєте право втручатися в мої плани?» «Я просто хочу допомогти тобі», – сказав я, намагаючись заспокоїти його примириливим тоном і ставленням. «І є ще одна думка», – сказав Нур-Ан, – «яка передбачає, що було б доцільно слідувати планам Хадрона». «Ви обоє проти мене», – сказав Пхор-Так. «Зовсім ні», – запевнив його Нур-Ан. «Саме наше палке бажання допомогти вам спонукає до цієї пропозиції». «Ну, тоді яка ваша?» – запитав старий. «Твій план передбачає знищення флотів Т'янату та Гелію після падіння Джахару», – вигукнув Нур-Ан. «Це, принаймні щодо флоту Гелію, ти не зможеш здійснити на такій великій відстані і без знання кількості кораблів, які потрібно знищити, і твої торпеди не будуть так само притягуватися до них, як до кораблів Джахару, тому що кораблі цих інших націй не захищені синьою фарбою Джахару». Тому тобі необхідно буде вирушити в околиці Т'янату, а згодом до Гелію, і для власного захисту ти використаєш синю фарбу Джахару на своєму кораблі, бо ти ніколи не можеш бути впевненим, якщо не будеш на місці, що ти знищив увесь флот Джахару або всі їхні дезінтегруючі променеві рушниці». «Це правда», – задумливо сказав Хортак. «І крім того, – продовжив Нур-Ан, – якщо ти відправиш більше необхідної кількості торпед, ті, що залишаться на волі, безумовно будуть притягнуті синьою фарбою твого власного корабля, і ти будеш знищені своїми власними пристроями». «Ти руйнуєш усі мої плани! – закричав вхор так. – Чому ти про це подумав? Якби я про це не подумав, тебе б знищили! – нагадав йому Нур-Ан. Ну, що мені з цим робити? У мене немає корабля, я не можу побудувати корабель!» «Ми можемо тобі дістати один», – сказав я. «Як?» Розмова між Нуром Аном і Фором Таком наштовхнула мене на план, і я зараз приблизно пояснив його їм. Нур Ан був у захваті від цієї ідеї, але Фор Так не був особливо зацікавим.